Du lyssnar på Valfri podd, en podd som görs av Uppsala systemvetare. Så där då. Då är vi tillbaka, valfri podd, Jonas Kök. Jag sitter här, det är jag som är Johan. Hej Johan, jag heter Jonas. <laughs> Sen så har vi lite nytt blod ja. här i podden idag. Den första killen är en av våra klippare, Pontus. Ja, som inte är ny egentligen. Nej, just Men nu är bakom bakom mycken. Precis, mm. gästa lite idag. är, Ebba helt, är inte helt ny till podden, men... Nej. Jag att sitta på den här sidan. Precis, ja. ja. <laughs> jag har klippt och klistrat lite grann. Vi kan mm, säga att Ebba, Ebba är borta idag. Ja, hon, eh, hon kunde inte vara med idag så vi har tagit in eh, ja, lite nytt blodet. Mm. Det är ja. kul. Och sen så har vi en till ny ordinarie medlem i podden. Hej! Hallå, då. Vad heter du? Jag heter Emanuel och går i ettan. All right! Tja Emanuel! Vad, uh, vad läser ni nu i ettan? Algoritmik och eh, mänsklig interaktion Ah, just det. Ute på Ångström där med är det? det? Precis. Härligt. Mm. Kul. Hur, vad tycker ni om vad heter hon läraren? Vera. Vera, Hon ja. duktig på Jag kommer ihåg att hon, hon, hon skrev vansinnigt mycket. Det? Hon <laughs> alltså, där, aldrig imponera Hon, slutar, alltså, hon är tablor, så himla, himla, på tavlor, på tavlor, ja. på tavlor, ja. ja. liksom. Det är likadant nu. Okay. <laughs> Man missade lite där när vi var borta på skidresan. Oh, wow. När vi kom hem så hade det gått från stenhögspråk till grekiska. <laughs> oh, så, <okay. laughs> det, där, jag ihåg, det var exakt samma sak för oss. <laughs> alltså, vi kom hem för år och hade missat typ, två första föreläsningarna. Och kommer in och bara, oj oj. För om man missar stenöggspråket där, då det är det inte kul. Ja, det är svårt. Alltså. Ja. Ja, det svårt. Ja, ja. Exakt. Ja. Det var, det var fakt. Men du, eh, Emanuel, vilken är din glas och sådär då? Oj. <laughs> Lite plötsligt kanske. Äh, ingen aning. Är det Magnum? Det är många tycker det. Ja, men den är bra, den är bra. Ja, just det. Jag mm. måste bara fråga en snabbis. Du yes. som är från Strängnäs. Ja. Vet du vad löts camping är? Ja, ja, ja. Du vet det? Ja, det är klart. Är det sant? Ja. Fan, vad kul för att... I somras så var vi ute och vi hade en liten cykelsemester, jag och min kompis i somras ja. Och målet var att ta sig runt Mälaren eh, från ja. Stockholm eh, Det uppdraget fullföljde vi inte ja. eh, Utan vi, vid Enköping så svängde vi söderut över bron där nere ja. Och då så bara alltså jag måste bara säga vi hade den värsta natten i hela våra liv på lötscamping. Ja, ja. så att det, det vi hade ett lite på månader polätskamping. Det är, är, det är ingen bra reklamvamp. då <laughs> um, Nej vi hade tidigt två månader och det regnade in och ingen, ingen av våra saker vi hade liksom cykelväskor och vi hade inte varit så här liksom fram och tanken i saker i påsar utan allt var dyngblött vakta på Löts camping med någon trött tysk där som klev runt och i någon <laughs> Eh, och, och, och osympatisk personal måste man också säga de, de som Oj. jobbade där ah, det de måste de man de <laughs> faktiskt säga det måste ja alla. ja men det måste man säga de ja. var väldigt liksom, eh, väldigt osamarbetsvilliga om ja. man säger så de kanske bara uh, var ledsna mm, över Ja jo men <laughs> <kanske> svenska, <laughs> ja, visst, svenska sommaren ja. eh, nej men det var, det var bara en liten, ja. en liten parentes ja. eh, så att, jag vet inte om jag var stringen som stod det ju fantastisk musik det måste man säga på sommaren på sommaren ja ah man Absolut. inte i ungdom Och vill hitta på saker För det mm. finns Nej, precis, vi, vi var ju där i kanske sammanlagt Typ 14 timmar Så det är ju inte, inte så länge. Hinner man stängas på 14 timmar? Kan då? man ta stängas på 14 timmar? Ja, det, det är lite beror på då. vad man har för mål eller, på att säga. Men det är, man hinner ju se allting som finns att se Vilket ja. tips under den stora kyrkan där Vad heter den? den domkyrkan Ja, domkyrkan Den domkyrkan i strängdags Det är ett hett tips från Alfie Paul. Mm jag får för mig att de munkarna som byggde kyrkan, det här är också helt of oh, ofaktakollat. Men, men jag får för mig att det är samma orden eller något sånt som har byggt Strängnäs domkyrka och Uppsala domkyrka. Jaha. Så nu, det finns likheter mellan dem, men den är mycket mindre i Strängnäs. Okej, okay, mm. ja, intressant. Eh, men du, vi brukar köra den här Proust Questionnaire ibland. Proust Questionnaire Roulette. Ja, ah, det är kul. När vi får in lite nya medlemmar. Ja, precis. Känner du till konceptet med den i sen innan? Eller? Jajamän. Pontus vet det eftersom du... Jag, det. Är, jag är bekant med den. Väldigt bekant <laughs> med det. Ja, men så då gör vi gör som varligt då att vi googlar upp frågorna i proskursen här. Och sen så drar vi fingret över och kör en liten eh, random fråga här. En random fråga. Jonas okay. scrollar nu vilt eh, på sin lilla telefon så då tar vi någon här. Mm. Okej, okay, den här då. Which talent would you most like to have? Eh, vi kan börja med i Ja, om vi fortsätter där med algoritmiken så känns det ju mm. som att bara absorbera kunskap. Ja, ju verkligen. Jag vet inte Vad vilken bra. nivå på talang det ska vara, men <laughs> ett <laughs> riktigt läshuvud skulle ju vara något alltså. Ja, jo, Absolut, att kunna ta in, liksom, ta in saker direkt bara. Det, ja. jag har. det är ju väldigt praktiskt på universitet också. Ja, det är det är verkligen. verkligen. <laughs> men alltså, jag, jag har börjat tänka på det här, att det är ganska mycket när man kollar på serier så är det ofta personer som är väldigt så här smarta på att ta in eller det händer ibland i serier att det är med karaktärer som är väldigt, som är väldigt duktiga på det där mm. till exempel i Shameless så finns det en karaktär som heter Lip ja. det är, kanske, är det som, har, jag, jag har, har det som, inte sett det är en ganska bra serie faktiskt mm. Mm. Men, och jag tycker när man ser sådana karaktärer så blir man så här: wow, man blir så himla lätt imponerad av deras liksom alltså de som är, är liksom naturligt bara såhär ja. sjutsmak supersmarta liksom, och, ja. tar in info snabbt Ja, ja, men ska vi gå vidare till nästa fråga då? Ja, vi vi kanske kan ta Yngve också då eller, vi, Förlåt e <skratt> Ja, Det är lätt att blanda ihop uh, det, det är, det är, för, De det där klipparna, de är likadana ska Vi ska veta att, ta att... <skratt> <skratt> <skratt> och Yngve har en grå hudd på sig Båda två ja. Det är där, det där ja, svårighet, är svårigheterna ligger för, Ehh, Nej, men vi kan eller? väl, vad, vad säger du? Eh, vilken talang? Ja har du någon... det är, jag är alltid lite av en sjuk på folk som är väldigt musikaliskt. Mm. Talan, alltså som är riktigt bra på musik spelar okay. instrument. Mm. Alltså. Oh, gud, ja, gud det... jag. Tror, är, det lite, alltså, är det där genetiskt? Eller? Det känns som att det är mycket jag att man ska nöta inte. mycket bara. Kanske när man är väldigt nyka ja. att man måste näta mm. man, man kan säkert alltid bli bra på det. Mm. Men det är ja. nog vissa som liksom, har det där. Ja, men exakt, alltså, naturligt äh... i blodet liksom. Ja, mm, precis. Så är det, ja, men det är ett bra mm. svar. Skulle köra en till fråga. Vi kör jag vi den jag till. Två stycken. Ja det tycker jag. Tycker eh, jag, jag. jag skulle fråga. Oj oj. Var svårt. When and where were you happiest? Alltså när var ni som oj, lyckligast? Deep när alert. du var? I Ja, men jag det. Ja, verkligen det Alltså, hittills ja. så. Alltså, det, liksom... det är inte i framtiden. Eller sådär, liksom. Man kan liksom. Ja. <laughs> ja, jag tror sant? att jag kommer att vara väldigt lycklig om tre år. Ja, precis. Ja, exakt ja. år. Ja. Exakt tre år. Om exakt tre år. <laughs> ja, det är svårt. Mm. Typ högstadiet. Fast då var man inte så glad, då var inte så lycklig. Mer gymnasiet i så fall, Ja, mm. okay. skulle jag säga. Jag hade var du en bra gymnasietid? Ja, jag hade en väldigt bra gymnasietid. Mm. Ja. Jag tror vi går, det här är djupast vi någonsin har gått, tror jag. <laughs> <laughs> hade <det> bra för bra? <laughs> <gymnasiet? laughs> det, det blir min uh, terapi uh, ah, precis. Ja, precis. Lite <laughs> terapi-ish. Ja, men ja, vad säger du, Manuel? Uff... Um. Men strax efter gymnasiet där, när man skulle hitta lite grann vad man skulle hålla på med. Mm. och ja Åkte med flickvännen till Nya Zeeland och resa lite och sådana saker. Mm. Ja, du gillar kanske att resa mycket och sådär. Jag har inte gjort så mycket faktiskt. Mm. Men, men det var en härlig tid då? Under ja, efter men gymnasiet när jag kände lite frihet där. Ja, precis. Ja, efter mm. gymnasiet. Mm. Det var kul. Mm. Annars var det jättekul. Basåret gick jag Just det, vi gick basåret tillsammans Det Jaha, kom vi på. upptäckte vi i Åre ja, ja. ja precis, Fyckte vi upptäckte det när vi var i Åre Men alltså, okay. ja det var ju ganska sjukt Att Jaha. vi kom på att vi gick, gick samma klass I, i Uppsala eller? Ja, Jajamän Jaha, Jaha. Kul. Men det är ganska stor klass på basåret Så det är inte mm. så här helt sjukt att man inte vet egentligen. Fast jag känner igen dig där som ja, precis. Nej. Nej men för det var väldigt roligt När vi precis landat i Uppsala ja. Och kommit igång med lite mm. ja, Alltså det är nästan det jag skulle säga Om jag skulle få svara på frågan att så här, Typ den första tiden i Uppsala Alltså efter att allt liksom, det här hade lagt sig med hur man skulle, att man hade hamnat rätt, liksom, ja. jag jo, typ, mm. efter ett halvår, liksom, då var det ju fantastiskt. Så det skulle jag, nog jag säga faktiskt, ja. på den, på den Nej, jag jag, ja. Det är mitt mm. final answer, det blir det hela mm. <laughs> <uppstalla> tiden här. <laughs> men du Pontus, vad, vad gör du nu för någonting? Då? Eller vad läser ni för någonting i tvåan? I två Ja, vi har ju precis börjat multimedia nu då. Ja, just, just det. Då. Jag har kommit tillbaka mm. från det här uh, ja, valfria termin mm. ja, där du läste psykologi. Ja, jag precis. Förlåt, jag den där. <laughs> ja, det ja. Men uh, okej, okay. hur, hur har du haft det då sådär? Ja, jag kan väl säga att det är skönt att vara tillbaka på Systemvetenskapen ja. i alla fall. Ja. Det är, att det, det är många, många systemvetare som säger så. När man får komma ja. tillbaka till liksom sin utbildning så är det, ja, det Är borta bra men hemma bäst som man säga. Precis. Det kan man verkligen säga. Ja. Ja. <laughs> right on point. Men, alltså, ja. Ja, men och hur, hur upplever du multimedian nu Jag hittills har det varit kul. Vi har gjort ett par labbaren men mm. Eh, mm. nu ska man ju börja med projektet tycker jag också så det. Det, Har ni börjat knepa har ni eller få någon, några idéer eller, på vad ni vill göra? Mm, nej <laughs> vi har inget som är bestämt i alla fall vi har väl börjat spåna lite, lite, lite grann i alla fall mm. men det kommer vi nog i gång med ja. Ja. Kan ni, måste ändå, måste, vi måste ändå vi chatta lite här om ni vill ha om tvåna vill ha inspiration till till sina projekt <laughs> ja. www.snigel.dk där har ni inte dk. Ja. Det, det här är vi domän domänägare. Ja, jag vet ja, inte varför det, det var den. Men, men eh, där heller jag den där så kan man hem bara. Men där finns i alla fall vårat multimediaprojekt som var ett virtuellt trumset. Åh, oh, vad är du då Johan? Jo, men vi har ju börjat med forskningsmetoden nu då på mm. eh, sista terminen och eh, ganska, ganska mycket att göra, eller inte jättemycket nu i början, men det, man, man ser man, liksom... Själva arbetet börjar tona upp sig och man börjar förstå vad, man, vad det är man faktiskt ska göra under de här, vad blir det, drygt två månaderna. Ja. Så att, eh, men det ser spännande ändå. Är det positiv? ja, ja, positivt Ja, vi har börjat landa lite i vårt ämne nu. När vi inte visste vad vi skulle skriva om eller när vi inte hade någon aning om det så var det lite jobbigt. Så här, shit, eh, det kände som att man gick in i en vägg lite. Ja. Men nu tycker jag att det börjar lossna lite. Vi börjar hitta lite källor och sådär. Mm. Så det är kul. Vad, vad känner du då? Eh, jo, men jag är väl ganska liknande tror jag. Mm. Jag eh, har haft så sjukt mycket på jobbet. Så jag, känner mig ganska, jag har känt mig ganska stressad nu. Uh -huh. Men nu känner vi lugn igen faktiskt. Och det känns så kul. Alltså, jag tycker det känns väldigt spännande att sätta igång med det här mm. Det känns Verkligen. kul med ett så stort projekt. Liksom. Mm. Det är också skönt att vi får den här uppvärmningskursen. Jag mm. vet inte, det är många som går direkt på den här 15 poängen som heter examensarbete. Mm. men vi får ju en sån här forskningsmetod innan då. Ja, går igenom lite. Precis, där man kan, där vi får liksom, det blir en lite mjuk start helt enkelt på, på arbetet och mm. det är väldigt mm. givande och bra, så det är mm. jätteskönt faktiskt. Så det är ja. inget man ska oroa sig för, för nästa år Vi får se i juni om det. <laughs> men forsknings, forskningskursen har inte varit uh, någonting så so far i alla fall. Det ganska, men det verkar vara rätt uh, nice arrangerat liksom. ja, men Jag men... kan också uppskatta nu, så här i efterhand ganska mycket, att vi fick skriva B-uppsats förra året. Mm. Jag tyckte att det gav eh, ganska mycket liksom. ha, Har ni skrivit? ska ni b i nej, men, men jag har inte gjort det det är säkerheten inte det. Ja. ja. men det är faktiskt precis för då är, man får om man ska gå direkt från A-uppsats till C-uppsats Det blir så ganska det bli så ganska ganska tufft. Ja, det blir det. Precis. Så det det var faktiskt väldigt skönt nu, precis som du säger. Att det var, det är väldigt skönt att ha den i ryggen liksom, när man mm. går in i det här så att, men mm. som sagt vi missade ju också vi missade ju bara varit typ två labbar någonting där i år så att oh, vi satt där i våran svettiga efterskris soffa och skulle skulle knappa ihop de här labbarna men vad trött man var. Ja, man var väldigt trött då. Det, var, vill då, då det vill man inte liksom öppna något gammalt statistikprogram från 1900 jag vet ja, inte vad det är, just, det, det är ju känns gammalt. Gammalt. Ja, det, känns ja, det är gammalt är gammalt ja. så att vi, vi har fått liksom ja, göra lite grejer nu när vi kom hem liksom och, ja. och som ni också förmodligen då, på Algoritmiken. Ja, precis. Just, ja. vi börjar komma i fas nu snart. Ja, det är skönt Ja. Men vad, hur var, du, det var ditt första år i, år, i Åre <laughs> första år i Åre Med systemet. Ja, hur, hur, var, hur var helhetsintrycket? Ja, det var lite för varmt i backen tycker jag ah, ja, Det var rätt dåligt väder ja. ja. ja. Jätte dåligt snö ja, det Men det, har, jag tycker att vi har haft bättre Snö tidigare år faktiskt. Ja. I år var det exceptionellt det var liksom, du vet, När man åker upp med sittliften Och det är lerfläckar Under liften Det är så här, Pårlande bäckar, det har inte till. <laughs> Pårlande bäckar är klassiskt. Men det var ju en rolig fest i alla fall. Absolut, ja. Nej, men det var det, på det stora hela liksom, mm. kanon. Var bodde ja. ni, var bodde ett och någonstans? Bodde ni också i Åregården där? Eller? Ja, precis. Ja. Det var lite utspritt. Det var några ja. som bodde på det här andra stället. Precis, ja, Vi det. var närmare klubben. Men... Exakt, ja. men det är där vi har bott innan, som heter Mitt i Åre där, tror jag precis. det var. Precis, något boende där som var något mitt i stället, Ja, precis. Någon... Äg, Ja, precis. Hänga. Så det Men ja, jag tycker ändå att åregårdena var helt okej okay. Det var lite längre från backen då I år mm. Men det var närmare ner till Ica ja, var det var det. Och närmare systemet ja, det, var bra. det är ju bra. Ja. Det är en stor, stor fördel liksom. ja. ja, då slipper man den långa uppförsbacken Ja, inte, men precis fördel. Sen var ju vi, vi var ju de enda Vi var ju fem treor där Ja vi var ganska eh, få ja. Det var, ganska, ja, det var ja. bland annat jag och Jonas mm. Så att det var lite Men Ja vi hade ju kul i alla fall vi fick, det, var, det var kul för vi var på någon sorts förfest Vid något tillfälle med mm. efterna Det var ju sköj att få hänga med Förlåt, killsen grann. <laughs> Men jag känner så jävla liksom. ja. Men eh, Nej men det var skoj bra Ja det var verkligen Riktigt bra drag ja. på Erpong och hela fadrulan. Ja. ja just det ja. Det, det var bra, bra liksom form på Ett och några tvåorna tycker jag Ja Det, det riktades som att det var bygget nästa varje kväll Bygget varje kväll ja. Mm. Ja. Varje kväll ja, ja. Det, bra. Bra. det var lite olika Det var vissa som prioriterade backen lite mer och Andra som ja. prioriterade bygget men... När det är så dålig, dålig snö så då, då, Och det är så dåliga liksom Helt enkelt Alltså typ väder Och förutsättningar ja, så då är, då är det ju rätt att prioritera den lilla pilsen, liksom. Ja. Det är, det är det. ja, Vi får helt enkelt hoppas på bättre väder för er nästa år. Då. Ja, ja, precis. Men ja, tänker du åka tillbaka då? Ja, ja. det tänker jag tänkte, absolut. Kul. Vad hade du för när du var hemma på Pontus? Hade du ja. någon så här FOMO? Fear of missing out? Ja, just det. Man har ju alltid lite där. Man, ja. Om man inte är med på... I året till sist. Förstår ni? Men det, ja, det låter ju som att ni hade kul i alla fall. Ja, ja. det låter som att det kul. Var det mycket folk från två år som åkte dit? Jag vet inte vad det, det var. Liksom. Det var det var mål? Det var. Ja, det var en del, vet jag. Mm. Jag vet att det var inte propfullt i MAC-datasalen i alla fall. Ja, mm. oh, du... lite bättre ja. luft Ja, <laughs> ja. <laughs> precis. Det är, luft, är Eko's sämsta luft där i Eko. Det är ju det är inte jättebra. Alltså. Är, alltså, det, det är... Det, det är... Ventilationen för att det fungerar 97, men de, <laughs> de har struntat i det. Och då var det dags för det mest omtyckta segmentet i hela Valfi-podd. Ja, det enda fasta segmentet vi ja, har. Ja, det är också det enda fasta ja. segmentet i och för sig. Men, <laughs> men det här morgonens lista är det nu. Ja. Kul va? kul. Cool. Och Emanuel, den här gången är det du som har hållit hand i listan. Ja, det stämmer. lite sköna punkter, så att, let's hear it. Yes. Jag började då, jag har lyssnat så himla mycket på olika podcasts eh, och så Och mm. har länge velat vara med, så det var lite det som ledde mig in på det här spåret Att jag ja, ville mm. vara med mm. Det finns andra poddar också, inte bara Ja, precis, <laughs> P3-style <Ja>, det, <laughs> det finns det även andra det, ja, ja, Nej, men så att då tänkte jag att det blev en uh, spontan lista där att ja, Lite andra podcasts som jag har lyssnat på Och när jag räknade efter så insåg jag att det var väldigt många podcasts mm. Som man har bränt ner många timmar i Hur många fotar Uh, jag har ju en topp 5-lista Men jag övervägde några andra 5-6 stycken Som också jag mm. har lyssnat på många avsnitt Eller mm. tycker är bra liksom, så. Mm. Mm. Men jag tänkte att topp 5 får duga mm. <laughs> Spännande uh, Yes, men vi kör igång Det är en podd som jag precis nyligen börjat lyssna på um, Som heter Allt du vill att veta mm. Mm. Så det är uh, ja, De tar upp ett ämne Och tar in en expert på området så det, ja, pratar de om det i cirka 50 minuter Och oftast väldigt intressant Men har precis börjat lyssna på den Så jag vet inte riktigt Men den hittills väldigt bra Kul, mm. va, va, vad kan det vara för typ av ämnen? Alltså, kan det vara typ filosofi? Ja, precis. Allt, precis. Allt möjligt Första okay. avsnittet handlar om vin mm. Jaha, okej okay. är... Det var väldigt slumpmässigt vilka ämnen Men det, jag tänker att det är han Fritte som kanske Jag lyssnar också på den här och jag tänker att han kanske kör ämnen som man tycker är intressanta. Men det ja. är det som är ganska skönt tycker jag att man hittar ett många ämnen som är så här, ah, wow. Precis. Det här har jag faktiskt velat veta mer om liksom. det, är han... det är ett bra namn. Ja, Det är riktigt bra. <laughs> det är alltid en gäst då en Nej, expert, en, en expert ja, precis. precis. Men alltså, en riktig expert också. Det är mm. alltså en person som har, jag arbetar med det här och liksom är också. Ja, tvättteknikexpert. Mm. Ja. ja. <laughs> Nej, men det är också listan har väl lite så här, lära sig saker eller så. ja, mm -hmm. ja men det är bra. Eh, och nästa är David Batras podcast som är, de tar upp lite lokalnyheter från mindre tidningar oftast mm. rätt eh, konstiga mm. nyheter och så kör de lite humor spin-off på det. Ja. Okej. Kul lite så här satir säga. Ja, men lite mm. lite så impro humor på något sätt. Ja, ja precis. Ja. Och så har de någon gäst då och så eh, ja. Får de ta med sig lite egna nyheter och mm. diskutera det. Så det är en rolig podcast. Undrar har tänkt att, hans, att han har sitt namn eh, i poddens namn. För det ska vara enklare att söka på det. Ja, det är bara en fundering här. Jag vet inte om det är så mycket Jobbar jobba vidare på rätt <laughs> smässigt. Jag tror att det finns en David Batra i Tyskland. Jaha, vad eh, då som, var <laughs> ja, som fick massa svenska följare på Twitter. Som sen hörde av sig. Det kan vara någonting som har blandat ihop med någon annan. Var det här annan, en, kan, men... en, en liksom offentlig profil av någon så Nej. Eller någon... var det bara någon privatperson. Jag tror, som jag har förstått det så har för mig att det var så att det är just David Batra som har en Shit. namn lika i Tyskland som hörde av sig eller frågade lite grann att, varför är det så många som börjar följa mig på sociala medier? <laughs> jag den aldrig, eller man måste ju ändå googla sig själv och komma fram till men det är klart, han är men då, alltså Jag tänker att det, då, Batra tror väl också att han är väl den enda som heter det då, Ante, alltså så här. att man, man, man antar det, och sen när man googlar sig så får man ju, han får ju väl bara upp massa ut ja, ja. artiklar och ja. Liksom ja. allt möjligt det är det liksom. Men är det så att folk råkar följa någon annan David Batras twitterkonto? konto ja. det sitter Så de går in på ett Twitter konto som heter David Batra men de märker inte att det här är en tysk snubbe Ja, Exakt. Var mig, Det är bara, det är jätteroligt, jätterol ja. att rekommendera för andra så här. Ja, Superkul, men kanske följ, här. Följ Batra kanske och tyska Batra Ja, i ja. var... nya, nya Berlin så här. tyska Batra istället. Man ska här, det är det som är inne nu med. Jag följer tyska Batra på Twitter. Är du? Det? Och nästa är då värvet som är mm. intervjupodd. Jag vet inte, har alla hört ah. den? Ja. Tidigare? Ja. Jolligt. Jag inte är inte hört Tre, precis. Ja. Uh, hans pappa har jag haft i skolan mm -hmm. På gymnasiet Oj, precis, Vilket gymnasium då? Uh, Thomas gymnasiet i Strängnäs Ett av right. de två som finns <laughs> men, uh, nej, men han tar in, in Och intervjuar personer ja. Han har både ett Svenskt, så att säga, ett internationellt uh, Men det svenska så är det ja, Kändisar, mm. folk som man skulle kunna vilja Veta mer om Och det är rätt uh, en lite så annan intervjuteknik skulle mm. jag säga. Mm. Man får lära känna han går, går ju väldigt djupt liksom. ja, en väldigt såhär orädd för att gå in på liksom, citatecken känsliga ämnen ja. och det mm. gör att det blir ibland ganska stark liksom. Precis. Ja. Ja. det är bra och just att det är lite annorlunda mot alla sådana standardfrågor som mm. finns på andra mm. intervjuer så Då har vi P3-dokumentär, mm. klassiker, mm. som jag lyssnade igenom alla avsnitt när jag jobbade inom industrin en sommar. Mm. Så från första avsnitt till sista allt. Mm. Men den uppskattar jag väldigt mycket, den är ju bra faktakoll på. Fantastiskt, ja verkligen välgjord liksom. Intressanta ämnen mm. och... Ja. Har du något favoritavsnitt? Nu var det länge sedan jag lyssnade faktiskt. Mm. Mm. Men det är liksom en den som alltid har funnits med där liksom en bra. det är ju en, <laughs> en klassiker. Alltså. klassiker. Det är ju det. Ja verkligen. Det blir vissa, vissa blir väldigt mörka dock. Alltså, det är de här jag orkar nästan inte lyssna på de här med det här med vad heter han Bobby. Ja men precis, ja, alltså, sjuk, alltså, den är så mörk så att jag, jag målade ju staket i somras också. Ja. Och då så lyssnade jag mycket på Per där och, och bara det där avsnittet, jag pallar inte. Lyssna på det alltså. det, det mådde man faktiskt illa De Man liksom, mår dåligt man liksom så att jag men de här de som är lite mer alltså modet på Palme är väldigt intressant. Ja. Väldigt, väldigt så här, mm. och även några stories dramat typ. ju. Ja, precis. Ja, ja. Det känns som um, en så bra på för den är verkligen så här folkbildande. Ja, alltså, man, är man känner sant? till så mycket saker. Alltså man känner till så mycket saker som man inte hade vetat om Nej. bara för att man har lyssnat på mordet. Det är inte heller liksom sån faktarabbling fakta bara utan de mm. har ju Absolutely. dramatiserat liksom ja, hela historien på ett bra. bra sätt så att det blir verkligen intressant att lyssna ja. på. Mm. Och även en till sista är ju den eh, Dag Hammarskjöts crush Precis, jag mm. skulle precis den, ta upp den Nu när vi ändå är i Uppsala Den är väldigt bra också Jättebra Institutet är det något ja, ni har bra. hört talas om? Jesper av och Karin Gyllenklev. Ah, det igen. är en fantastisk, det är min favorit. Den mm. har slutat gå nu så det kommer inga nya. Mm. Men jag tänkte jag... säga det, att visst har den lagt ner. Ja. Mm. Mm. Oh. Men där är fantastiskt blandningen av riktig fakta och intressant fakta och komik. Mm. Så Jesper mm. Öndal har ju själv tror jag utnämnt sig till vetenskapskomiker. Ja just det. Mm. Och... Alltså det finns ett en ganska kul klipp på Youtube när han eller det finns han har några busringare busringerklipp, Jesper Öndal. Och så där något när han ringer och drar så här kemivitsar. Som är skitkul. Ja. Har ni sett det? Mycket mycket han sätter med så här ordvitsar nej, nej. på grundämnen. Han har gjort massor. Ja, det finns massor klipp. han är ja. kul. Men ja Finns det inte två? Precis, finns men... det, vad heter de, de tvillingarna som är artister? Hette inte de också Rönnedals. Jo, så han heter Rönnedals. Ja, ihop. Han inte han inte vet inte vilka de är. Jag har bara ja, sett dem på, på Instagram. Så så de som är Explorer. de har ju så här blanka huvuden båda. Två. Ja, precis. Det, var, ja, ja. Precis. Ja, det, det är ett tips. Både, både podden med Jesper ja, Rönnedal ja. och Nisiken. <laughs> <laughs> de är Rönnedals, det tror jag. Det, det. Jag jag jag tror heter Rönnedal. Rönnedal tror jag. Rönnedal tror jag nästan. nästan. Men det är typen då. Bra koppling. Bra segway som vi sa förut. Men du eh, ja men jag måste verkligen lyssna in på där. Ja. Men, nej, men den där. Det, är... det Är det alltså värt att gå tillbaka och kolla, lyssna på gamla avsnitt? Ja, av jag, jag började lyssna från första avsnitt och lyssnade igenom allt som fanns. Hur länge det... höll de på? Är det Finns det jättemycket avsnitt? Det finns en hel del. Jag vet inte hur många säsonger mm. de gjorde. men Visst har, det varit, mm. har inte det varit gamla radioprogram? Nej, det kanske inte Men är inte det också P3? Jag tror Institute. att de ligger under P3. Ja, det P3. Ja, ah, okay. Så ah. det är också... Det är lite som Peter i dokumentär, fast mycket roligare tycker jag. Aha, Mer okay. komik. Liksom. Ah, men ja, men har... ja, jo. Nice. Och så har de, de intervjuar också eh, experter på inom det de, ämnet de har pratat om. Och... Det är ett riktigt mm. bra setup det där tycker jag. Ja, jag tycker mm. så skönt mm. med, ja det är jättebra. Alltså jag tycker det är så skönt, det måste jag säga i dagens, så här, eller mediaflödet som man är i nu, när det är så mycket eh, bullshit <laughs> hela ja. tiden. Men alltså, jag vet inte om ni, om ni förstår vad jag menar, liksom, men så här. Jag tycker man läser så mycket konstigt hela tiden. Och då tycker jag att det är så skönt med sådana och så där det faktiskt är liksom folk som är riktigt, riktigt bra på någonting och som bara säger fakta. Liksom, där det, inte är, mm. ja, det, det är, är inte bra. vridet på något sätt. Eller så Nej, här, precis. Mm. Det, är bara, det är bara man kan läsa saker. Ja. Ja, det var det några av de poddar som jag strök då från listan. Är ja. De ja. Som är, när det är två personer som sitter och snackar. Alla mm. klassiker liksom. Ja. Ja. Det, det blir så mycket samma efter ett tag. Jag tänker också nu i den här när det är så himla tumultartat i USA. Skulle jag vilja dra en lands för igen faktiskt för USA-podden. Just det, du har tipsat den. Ja, den heter usa valpodden mm. innan. Nu har de, de okay. har fortsatt den. Det är hon Sara sten, Stenholm-pil som har den. Och då, alltså den är faktiskt, de, de reder ut liksom, man läser massa så här confusing-nyheter, men de liksom tar och bara nystar upp alla liksom frågetecken. Så det, det tycker jag är jätte- och väldigt intressant och liksom skarp analys. Hur ofta kommer det ut egentligen? Det är en gång i veckan också, onsdagar. Ja. Mm. Det mm. låter ju jättebra om det här är något som man är intresserad av. Ja, men verkligen. Det är liksom. så svårt nu när man försöker läsa om vad som händer med, med Trump och allting Precis. nu. För det är så, det är så mycket Good. Exakt, oh. aldrig sinande flod. Ja, oh, precis. Man förstår. Om man läser Twitter, liksom, jag läser någonstans att nu. Om man registrerar sig på Twitter nu så borde man få också en valiumdos med liksom <laughs> ett valiumrecept. Det känns inte så faktiskt. Man blir liksom helt uppjagad. Det är så mycket, ja, alltså ja. är så mycket som händer så att det är svårt att liksom processera. Mm. Men, mm. Ja, men har ni någon, någon podd som ni vill köra det kanske? Jag har lyssnat en del på TS Knas. Mm. Ja, den tänkte den, jag också ta med den, på då, ja, listan. Men den, ja. den brukar vara ganska skön. Ja, den är en klassiker liksom ja, också. Det är. Den är fin. Mm. Ja just det. jag vet jag kommer inte på något så här på rakare men jag lyssnar på väldigt mycket poddar. Mm. Eh, kan man, jag känns på den här valfri podd som eh, några stycken spelar in i Uppsala. <laughs> ja, de lyssnar också på på, ja, jag också på. Jag tycker den är sjukt jävligt, ja. jävligt vassa. Jävligt vassa. Ja, alltså, ja. jag, jag tänker det är jag att det är, aldrig... är lite den är lite given liksom. Jag förstår ju ja, att det ja, ja, är faller lyssna på den. På folks topp fem absolut. Exakt. Det var därför du inte blir också. Jag tänkte att De som inte lyssnar på den redan eller de kommer ju liksom ja de kommer inte att höra det nu, Nej, om man säger det nu. Det det. Precis. <laughs> exakt. Exakt. Har, ni, har någon av er hört om fördomspodden? Ja, lika. ja jag har hört om det. Det är med han, caféjournalisten Emil, någonting tror jag. Det är, mm. det är faktiskt väldigt kul att lyssna på den här om dagen när jag, jag gick runt och försökte hitta en iPhone-reparatör i Uppsala. Men alltså, det är verkligen kul, för då tar han bara in en, en känd gäst och sen så bara spyr han ut Alltså, hur mycket fördomar som helst. Och så får ja. de bara bemöta det. Det är riktigt bra. Kan, idé. Alltså, jo, men det är, det är ett väldigt fräscht koncept liksom. För det kan, det är, det är liksom segmenten kan vara typ två sekunder så här, typ. Mm. Och de här fördomarna kan ju vara ganska grova ibland ja, också. Okej, ja. liksom. Och det, jag rekommenderar faktiskt det, det är väldigt ja. underhållande att lyssna på. Mm. Han det här är hade... alltså riktiga fördomar som folk har. Alltså det är ju han typ, Som jag tror att det, det är ja, inte egna Ja, egna ja, okay. Som har satt ihop massa, massa fördomar liksom. Och då har det varit med väldigt roliga gäster typ så här Eh, Torsten Flink och Veronica Maggi och Vikingsson och varit med ja. och så här. Aha, cool. Vad heter en Ashberg och Patrick Ekvall Aha, Det var en väldigt cool. roligt avsnitt faktiskt eh, Så att, ja, men det, det, det är ett varmt, varmt tips eh, ja. från mig. Mm. Jag, kom, jag kom på nu att mm. eh, den enda på som jag lyssnar kontinuerligt varje dag det är Ring P1-podden mm. <laughs> men jag vet inte <laughs> om jag rekommenderar den för det är lite som Twitter fast i en vardag alltså jag, vet, jag, jag är osäker på vad jag själv lyssnar på den här talat för att eh, jag tycker att den är ganska, jag tycker det är kul att höra vad folk tycker och sådär men det är ju så det är så sjukt man håller ju nästan inte med någon som ringer in dit. och man är liksom så här, det är verkligen som att det var någon som sa det som en till högt blodtryck var det någon som jag tycker det är en ganska bra beskrivning för blir verkligen eller så här, man går runt i köket diska och så här, och bara du, du är så, det är så konstigt att ja. du tycker men du, är, du bemöter... Visst är det så det är någon som bemöter... Ja, det är, alltså det en, det är en ganska enkelt koncept. Det sitter en person i en studio och tar emot samtal bara. Mm. Och sen så är deras uppgift är väl typ att vara lite så här... Ja, bollplanken. Ah, liksom. har, de, har de teman eller är det bara folk som ringer in och bara pratar av sig? Liksom? Alltså det, det är som... De har inga teman eller så där. Man pratar exakt om man vill. Men det, ofta kommer det upp saker som är typ dagens nyhet... Alltså nyhet för idag till exempel... Mm. Så det är lite som en, ja, det finns nog program som om Klagomura, jag tror att det är ungefär samma Det är kanske lite mer rättfärgande namn, det vet inte, det vet inte. Men, men det är väl kul, det är väl kul bli ett samhällsdebatt också, om man gillar det så ska jag Ja men, det mm. Mm. Ja, men då, då kanske det är dags för oss att runda av då. Eller? Kanske är det, Hur har det känts att vara i podden Pontus och Emmanö? Ja, jag tycker det har varit kul. Mm. Mm. Det ska ja. bli spännande att klippa sin egen röst. Oh, <laughs> det är... Klassiker, att de säger att det. det ska inte vara <laughs> jobbigt. Också att lyssna oh. på den. Oh. Ah, ja, jag, så man... så ja, jag tycker det har varit kanonkul. Mm. Mm. Mm. Härligt. Ja, men då, vi, vi får ju få se mer av dig. Så ja, att, precis. Att, eh, ni får vänja er vid den där rösten. Ja. <laughs> men då ska vi väl tacka ja. Martin Ryskowski, Martin Ryskowski. i vanlig ordning. Ja. Uh, som uh, lånar ut mickar. Ja, vi tycker ni ska likea oss på Facebook. Mm. Vill ni likea vår sida val för podd på Facebook? Får ni ändå prenumerera på iTunes också. Ja men precis, prenumerera och sådär. Mm. så lyssna och sprid oss och sådär. Sprid oss. Gör grejer. Tell, tell your mama. <laughs> Exakt. <laughs> ja, nej, men så tack för oss mm. den här månaden då. Tack och hej. Tackar